1938 behövde radion en paussignal. Uppdraget gick till radiotjänst dåvarande musikchef Nathanael Broman som baserade den på ett svenskt folkvisemotiv. Men nu är det 1949 och dags att byta ut den gamla paussignalen mot en ny. Storm och bördjur tystnar igen ur Fredmans epistel nummer 39 av Karl Mikael Bärman. Den nya paussignalen har röstats fram av Radions programmedarbetare i konkurrens med bland andra Mando Mod och Morske -män och Fjärin vingad. Den nya paussignalen hörs första gången den 1 januari i år 1949.